І шовкон рушив. Іван Антонович, взявшись за ріжок дубленої плащ палатки, Откинутої над Ясногорською тад'ютантом, Накрив обох наче лядею. Черниш ішов темний, як ніч. Тріщав чобітьми по зелених крижаних шпичаках. Що вона хотіла йому сказати? Чому так тоскно дивилася своїми довірливими, скаламученими болем очима з-під безсилок припущених вій? Видержають, знову повернуться в полк, глухо говорив Саша Сіверцев поруч, а Чернишеві здавалося, що голос лини здалеку. Ми ж повернулись. Черниш мовчав, зрідка на ходу озираючись. Підвода сховалась у виболку. Понад часе був ваніли окуті кригою телеграфні стовпи, вигинаючись по горизонту. Противник не встигав їх спилювати. Далеко на лівому фланзі, погойдуючись, сунули через ріліси від танки. Розсипавшись по всьому полю, брели в напнутих плащ-палатках підрозділи бійців, подавшись проти вітру вперед, нагадуючи собою сірих, горбатих степових орлів. Згодом Черниж дізнався від комбата, як все це сталося. Вночі капітан Спиранський, обходячи бойові порядки, напоровся на міну і підірвався. Ясногорська в цей час була в одній із стрілецьких рот поблизу. Почувши вибух, а потім крик пораненого, вона кинулась туди. Було дивно, що вона й сама не підірвалась. Спиранському посікло ноги. Шура заходилась тут же на місці перев'язувати. Тим часом противник, що засів неподалік у цегляних будівлях околиці, відкрив вогонь з кулеметів, силячись у темряві туди, звідки чувся стогін і зойки пораненого. Ясногорська взяла капітана на спину і поповзла. Незабаром їй теж поранило. В руку вище ліфтя. Рука підломилась. Спиранський, очевидно, здогадався, що сталося, і наказав їй залишити його і повсти самій. Ясногорська відмовилась. Спиранський стогнав і брутально лаявся. Шура мовчки намагалася волокти його однією рукою. На цьому їх і застали піхотинці, послані на зустріч командиром стрілецької роти. Один поклав собі капітана на спину, Другий вхопив ясногорську прямо на руки, як дитину, і кинувся з нею до окопів. Уже перед самим окопом їй поранило вдруге двома кулями, однією в стегно, другою в праву руку, якою вона трималась, міцно обнявши солдата за шию. Солдатові тільки обсмалило потилицю. Шовкун роздобув у мадяра підводу і поклав обох і ясногорську, і ад'ютанта. Лежачи поруч, вони не прохопилися жодним словом про минуле, хоч Спиранський до останнього часу мав підозру, що саме Шура тоді поскаржилася на нього Воронцову. Але це було таке далеке, таке дрібне. Тепер їм було зовсім не до того. Будапешт був оточений. 24 грудня 1944 року зав'язалися бої на околицях міста. Почався славнозвісний Будапештський штурм. Обороні Будапешта німецьке командування надавало величезного значення. Розташований на вузлі 26 залізниць і шосейних шляхів Будапешт з стратегічного погляду Являв собою своєрідні ворота в Австрію, Чехословаччину, в південні землі самої Німеччини, що їх до останнього часу німці вважали своїм найглибшим тилом. Падіння угорської столиці неминуче вибуло б з ладу останнього, найзапеклішого сателіта Німеччини. З падінням цього міста похитнувся б весь південний фланг німецького фронту, який ще й досі нависав над Балканами. Тому не дивно, що німецько-фашистське командування стягувало під Будапешт численні війська, перекинуло сюди найкращі свої резерви. Німецькі генерали погрожували дати радянській армії під стінами Будапешта нечуваний реванш за Сталінград. Бійці подейкували, що хтось уже читав німецькі, як завжди, безграмотні блазінські листівки, в яких фюрер нібито похвалявся. Берлін здам, а третій український в Дунаї покупаю. І ось тепер це колосальне місто у 200 квадратних кілометрів території, начинене військами і технікою, з діючими заводами, які ще випускали танки і снаряди, опинилося затиснуте в залізні лищата. Цілу ніч з 28 на 29 грудня і ранком 29 грудня Армійські потужні радіомовні станції з передової лінії фронту безперервно передавали оточеним звернення радянського командування. Диктори в шинелях повідомляли, що 29 грудня об 11 годині за московським часом в розташування противника прибудуть з радянського боку парламентарі вручити оточеним ультиматум. Щоб зберегти Будапешт, Врятувати від загибелі його історичні цінності, пам'ятники культури і мистецтва, щоб уникнути численних жертв серед мирного населення, радянське командування пропонувало оточеним гуманні умови капітуляції. 29 грудня об 11 годині в напрямку Кіш-Пешта виїхала легкова автомашина. Над нею майорів великий білий прапор. В машині їхав офіцер-парламентер з текстом ультиматуму, підписаного командувачами обох українських фронтів. Скрізь понад шосе, де проїздила машина парламентера, наставала тиша. Наші бійці ще заздалегідді стали наказ припинити вогонь у цьому районі. Німцям також був добре відомий маршрут радянського парламентера. Білий прапор над машиною було далеко видно. Проте, коли машина в'їхала в розташування ворожих передових позицій, з усіх вікон і горищ прямо по склу кабіни сіконули німецькі кулемети. Парламентера було вбито. В цей же час, по той бік Дунаю, в Буду було направлено другого парламентера з перекладачем. Тут події. Розгорнулись інакше. Німці пропустили парламентера через передній край і направили в свій штаб. В штабі командування заявило парламентерові, що воно відмовляється прийняти ультиматум. Офіцера вічливо відпустили. Виходячи з штабу, він не знав, що, випереджаючи його, по кабелях летять уже на передній край Віроломні накази тих, що тільки-но з ним розмовляли. І коли він, високо піднявши білий прапор, повертався уже в нашу зону, в спину йому було відкрито вогонь. Парламентер упав, обливаючись кров'ю. Примітка. Загиблому радянському парламентерові капітану Остапенку Нині стоїть в передмісті Будапешта пам'ятник, споруджений угорським народом. Відкрити вогонь по безбройному парламентеру так могли вчинити тільки фашисти. Розбоєм вони починали, розбоєм і кінчали. Здавніх-давен у всіх війнах парламентери користалися правом недоторканності. А тепер вони підпливали кров'ю на правому і на лівому боці Дунаю в передмістях європейської столиці. Впали на мокрий брук посічені білі прапори, які були підняті, щоб дарувати життя тисячам людей, врятувати від руйнації величезне місто. Тепер залишалося одне – карати. Підле вбивство парламентарів викликало гнів. Хвилі обурені серед наших військ, самовиці їхньої смерті, бійці передовики похмуро поглядали з під на чуже безкрає місто. Сердито набивали диски, заряджали важкі гармати. Гармаші з гуркотом вкочували на руках артилерію підвали на подвір'я за кожну будівлю. Піднялися тисячі жерл, чекаючи команди. «Тримайся, проклятий гадючник!» говорили бійці. «Пощади тепер не жди!» Вбивство парламентарів було провокаційним викликом. Армія вандалів, загнана в безвихідь, залишалася і тут вірною собі. Вона не дорожила нічим. Що їй було до цього міста, до його мешканців? Приречена на загибель сама вона все хотіла потягти за собою у прірву, вона кинула виклик, і тисячі радянських гармат відповіли на нього. Як живі задрижали сірі квартали, загуло розпікаючись вологе повітря, Будапешт, викидаючи велетенські язики полум'я, огорнувся їдким димом гаром на п'ятдесят днів і ночей. Зав'язалися бої в кварталах в умовах сучасного європейського міста. Від початку міських боїв у мінометній роті Брянського сталося чимало змін. Тепер вона вже не поділялася на тил і вогневу. В міських умовах зникла потреба в такому поділі. Тепер під розділом постачали все необхідне безпосередньо сполку. Взагалі тут весь гнучкий армійський організм Зімкнувся тугіше, скрутився як м'яз. Штаби і телеві бази, які в польових умовах, згідно з статусом, розташовувались на певній відстані від фронту, зараз дістали можливість базуватись біля самого переднього краю в сусідніх кварталах. Командир роти Кармазин, зібравши всю роту докупи, перетворив і їздових на вогневиків на Багіром тимчасово виконував обов'язки командира взводу, а Потаві мріяв, що йому дадуть штурмову групу. Власне, такі штурмові групи були вже готові серед мінометників. У вільні години сам Багіров навчав їх міського бою за старінградськими правилами. В тилах застався Ден Гриша, який замінив на батальйонній кухні контуженого куховара. Черниш, як і раніше, займався переважно коригуванням. Його роботі навіть вибагливий Іван Антонович дав позитивну оцінку. Сьогодні Черниш стояв на горищі високого будинку і вів спостереження крізь маленьке вікно з даху. Об'єктом його спостережень було одне з міських кладовищ. Воно лежало через квартал попереду, обгороджене кам'яним муром. Навпроти муру по цей бік вулиці засіли в руїнах цегляних будинків стрілецькі підрозділи батальйону. Чернешеві з його спостережного пункту відкривалася панорама великого міста. Після кілька тижневих дощів, туманів та мряк, нарешті стало на годині, і в ясному повітрі над Будапештом зранку до ночі висіла наша авіація. Оточене місто ще курилося сотнями заводських димарів, зведених до гори, як жерла величезних фортечних гармат. На тих заводах і досі виробляли танки, броньовики, тисячі снарядів для обложених військ. Радянські авіатори то в одному, то в іншому районі міста з важким гуркотом опускали бомби на воєнні цехи. Здавалося, лопається земна кора до самих глибин. Язики ясних денних пожеж вихоплювалися то тут, то там над строкатим безкіттям незліченних кварталів. Небо нехмарне і неблакитне було затягнуте якимось високим, підстратосферним білим покровом і проміння сріблястого холодного сонця лилося крізь нього, наче крізь грандіозний матво-білий абажур. Під молочним промінням. Тьмяно полискували численні дахи, куполи, водонапірні башти, що височили над кварталами немов велетенські фауст-патрони. І так до самого обрію скільки сягало око. Кам'яні яруси вищих і нижчих кварталів, вежі, шпилі, куполи храмів, заводські демарі, і знову кам'яні, Застигли каскади по той бік Дунаю на загадкових висотах Буді. Канонада не замовкає ні на мить, методично гуркаючи і гуркаючи,